«Послухайте, Сергію...» Він помовчав, потім вже більш рішуче продовжив. «Якщо я можу чимось допомогти, ви скажіть, ми все-таки в одному човні, і інтереси у нас, хоч як це алогічно не звучить, спільні?» «Спасибі, звичайно, за пропозицію про співпрацю, але...» «Зараз ви мало чим можете мені допомогти», – відповів я.